Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő pályi márk Belső közlés. kívánok Önök a Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál, Vári Györgyöt hallják. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy költőt mutatunk be, aki felolvas megjelenés előtt álló szövegeiből és magával hozza azokat a zenéket is, amelyek pályája szempontjából vagy más, merőben személyes okokból, akár nem meghatározóak számára. A mai vendégünkre is illik mind a kettő leírás, tudnék, hogy író is és költő is, de emellett még grafikus is és sok zenét is fogunk hallani, hogy bevonjunk egy következő művészeti ágat. saját köszöntöm a stúdióban, akinek idén jelent meg első kötete a Tejszobor, amelyet jelöltek is a könyves blog első könyves díjára. Mielőtt belekezdünk a fiatalalkoztóval a beszélgetésbe, hallgassuk meg rögtön az első zeneszámot, amelyet az adásba választott a Ramótól a Lapult című dalt. esőközlés tudívának mai vendége, tehát Lángos, a költő és író. Úgyhogy kezdjük is azzal, ami talán nem teljesen szokványos, vagy mintha lenne benne valami meglepő, bár persze nem példátlan, hogy az első köteted visszaemlékező jellegű, akár azt is mondhatjuk, hogy a visszaemlékezés dominál benne, és ezt akár a címéből is meg lehet sejteni a vájtfülűeknek a tejszobor címből. Szép és kifejező cím, de pontosan mi foglaltatik benne, mire utal hogy az a fajta sejthető ellentét a szobor rögzítettsége és a tej, hogy mondjam, a között, mintha azt sejtetné ez a fajta ellentét, hogy valami mire akar pont emlékezni, amire nem lehet, hogy nehéz rögzíteni, megfogni az emlékezésben, és egyáltalán nem furcsa rögtön az elején emlékezéssel kezdeni egy prózaírói pályát. Hát először is köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Mi köszönjük. Hogy itt és uh, akkor megpróbálok válaszolni. Uh, Hát valóban ez egy visszaemlékezés, akár így is lehet nevezni, de azt hiszem, hogy az ember állandóan visszaemlékezik. Tehát, tehát hogy ez egy, ez egy nagyon jelen idejű gesztus végül is az emlékezés, mert ahogy, ahogy történnek velünk a dolgok, folyamatosan hasonlítgatjuk magunkban már megtörtént dolgokkal, azt hiszem, hogy, hogy ennek nincs köze ahhoz, hogy az ember hány éves vagy. Egyébként már nem is vagyok olyan fiatal. Azt érzem egyre inkább. Ha most megkérdezném, hogy mennyi idős vagy és válaszolnál, akkor lehet, hogy például én is kicsit megbántódnék. Igen, de ezt már megtanultam, hogy ezekre a kérdésekre nem kell válaszolni. <gül> Ezért nem tettem fel szóval. Mesélsz egy kicsit a tejszoborról, e... vagy az emlékezésre? Igen, azt hiszem, hogy hogy az a mondat, hogy a, um, tehát, hogy van egy olyan mondat a regényben, hogy kijöntöm a szívem, hogy, hogy akkor találtam rá arra, hogy tulajdonképpen mi, mi, miről is szól ez a könyv, hogy uh, tényleg a, az emlékeknek ez a fluiditása, és, uh, és ez az állandó átgyúrás önmagunkban, mert hogy, hogy mindig másképp emlékszünk egy kicsit vissza ugyanarra a dologra, ez, ez erős kontrasztban áll azzal a vágyunkkal, hogy, hogy konkretizáljunk dolgokat. Tehát, hogy, hogy szobrot öntsünk valami, valamilyen képlékeny dologból, ami végül is akár azt is mondhatjuk, hogy, hogy a szívünk, hogyha ilyen szimbolikusan fogalmazok. Ez azt hiszem ideális végszó volt ahhoz, hogy tovább lendüljünk. Természetesen nem arról van szó, hogy nem folytatjuk nem sokára a beszélgetést, de előtte egy módszert fogunk meghallgatni, amelyet szintén neked köszönhetünk, te hoztál. Elsőközlés mai adásának vendége természetesen továbbra is kitartóan és rendületlenül lángorsolja. Folytassuk is onnan, hogy a kötetben nagyon nagy szerepet kapnak, ez persze mondjuk nem tudom, próztóta nem szokatlan, de így sincs másképp, és nagyon szépen van a terekhez kapcsolódó érzéki benyomások. Az emlékezés, mintha elsősorban fizikai érzékszervi folyamat lenne, lenne szerinted és nem akaratlagos és nem irányítható, valóban így van és valóban így látod, vagy így érzed? Egyáltalán mennyire vagyunk kiszolgáltatottak a saját emlékeinknek, mennyire ők irányítanak minket és nem mi azokat? Hát azt hiszem, hogy, hogy főleg a terek azok, ami, amik... Ö, ö, amikben nem irányíthatjuk az emlékezést, tehát, hogy pont, pont a terek tehát meg a... Ott... valahol vagyunk. Igen, igen, igen, tehát mondjuk, mondjuk egy, egy hangszigetel szobát képzeljünk el, ami teljesen üres, mondjuk az nem egy olyan inspiratív tér, ott teljesen ki, <gül> ki, ki, ki, kivontakozhatnak az emlékek öntörvényűen, de hogy, hogy az meg akkor generálja magát, tehát, hogy egy olyan folyamat, ami, amit nem köthetsz semmihez. De egyébként a tárgyak szerintem nagyon fontosak a, az emlékezésben is. Amennyiben? Beszélnél még egy kicsit a tárgyak jelentőségéről. Hát én egy ilyen gyűj, gyűjtőgető vagyok, és uh, sokszor úgy azt is érzem, hogy, hogy már túl sok a tárgy, meg túl sok a... a... Amit ugye hogy hogy az emlékeidhez kapcsolódó tárgyakat, vagy igen, a igen, kapcsolódó nehezen, tárgyakat nem tudod majd, Igen, és nehezen hogy ez, ez rossz terhes is lehet egy idő után akár, szerintem, de, de hogy még, még nem tartok ott, hogy, hogy ilyen radikálisan szakítsak a tárgyi kultúrával. Ah, ezt előbb-utóbb a lakásméretek korlátra is szokták megoldani ezt a problémát. A találkozások beláthatatlan következményeiről beszél az egyik kritikusod is, egy igazán szép írásban egyébként, ha jól emlékszem, a Transindexen, Mennyire vagyunk kiszolgáltatottnak ennek egy-egy találkozás váratlan következményeinek? Mennyire van a kezünkben az életünk, és mennyire a váratlan, és hogy mondjam, uralhatatlan, kezelhetetlen találkozásokéban mennyire van mások kezében, ha tetszik, hogy a szerelem, amelyről sok szó esik ezeken a lapokon, az tulajdonképpen valamiféle kiszolgáltatottság volna? Tehát, hogy a másik vonzásának való, való kitettség. És ha igen, az baj. Hát ez szerintem attól is függ egyrészt, hogy milyen, milyen alkatúak vagyunk, hogy könnyen át tudjuk -e engedni magunkat az érzelmeink irányításának másrészt, meg attól is, hogy milyen, milyen állapotban vagyunk, éppen milyen lelki állapotban. Tehát amikor találkozunk valakivel, akkor, akkor ezektől a tényezőktől szerintem nagyon sok minden függ a, a következmények viszonylatában. Tehát, hogy nem a másikon múlik, hanem a miláki állapotunk múlik Hát, a, ugyanennyire múlik a másikon is, és a másik alkatán, és a másik körülményein. Tehát, hogy ez, ez azért is egy, egy nagy véletlen, ami ugyanakkor nagyon is determinált, mert hogy sosem tudhatjuk, hogy a másik hogy közeledik hozzánk. No, akkor ezt fogod nem sokára, úgy értem, hogy pár másodperc múlva illusztrálni, Ismerkednénk az egyik szövegeddel, amelyet behoztál. Az első próza részletet most fogjuk hallani a háromból, amely majd az adásban elhangzik. Kérlek, ha van kedved hozzá, akkor olvast fel. Rendben. Ez most pont nem egy ilyen találkozás rész. Megbocsátjuk. Hanem egy, egy gyerekkori visszaemlékezés. De talán egy találkozás is van benne.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 Egy negyedik emeleti ablakban kikönyököl egy másik nagy fiú. Tőle tudom meg, hogy ez nem vicc. Utasításokat kezd osztogatni. Lögd le a földre, rúg bele a hasába. Emelt fel, lögd le. Így történik meg, érzések nélkül, gépiesen. Egy fűcsomót látok nagyon közelről. A szomszédlány támogat fel a lépcsőházban,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 I'm mm -hmm. to someone who really cares a közlés mai adásának vendége, továbbra is, Lán -e író íróköltő. Vele folytatjuk a beszélgetés B.B. king és -e szó című száma után. Fölolvasásból még fogunk hallani kettőt, de hogy addig a végletekig csigázzuk a kedves nézők kíváncsiságát, beszélgessünk arról, hogy verseket is ész, és összevegeidre szokás azt mondani, nem, mintha a kritikusoknak ne volna szokásuk mindenre ezt mondani, de mégis, hogy líraiak. És talán tényleg, vagy mintha lenne ebben valamit, te hogy látod valóban azok? Hogyan és mennyiben azok? Ha igen, egyetlen mit jelent az, hogy egy próza lérai szerinted? És milyen különbség, úgy értem, neked, mint szerzőnek a lérai és a próza között? Hogy dől el? Ezek megszólalnak, ezek a szövegek valamilyen műfajban? Egy pillanat, hát ugyanabban a pillanatban, amikor egyáltalán megszólalnak valahogy, vagy ez döntés kérdése, hogy miből lesz vers, és miből lesz próza? Tényleg mondanak mindenfél itt, mindenki. A rajzaimra sokszor azt, mondták, azt mondják, hogy nagyon szikárak, és hogy, hogy semmi iság nincs bennük, de Ez bánt téged? Nem bánt. Én, én azon csodálkozom, hogy, hogy tényleg mennyire fontos az embereknek így, így mondani, vagy minősíteni dolgokat, mert hogy én egyedül a, a pont... A kritikusok ebből élnek. Sajnos. Nem csak a kritikusok, hanem így bárki, aki, aki mm. mond valamit. Mondjuk egy laikus is, hogy... hogy hogy így minősítik, hogy ez most lírai, ez most kevés, ez most túl szikár, de hogy, ki, hogy tényleg, hogy hol a mérce, vagy hol a határ, ezt én se tudom. Azt tudom, hogy amikor írok, akkor a, a legpontosabb ö, kifejezésre törekszem, és úgy látszik, hogy, hogy van bennem egy ilyen erős lírai beállítódás, hogy hogy a ami, ami kijön belőlem, az ugyan próza, de hogy azt mondják rá, hogy lírai próza. Hát én öm, nem vonom meg így a határt. Oké. Okay. És akkor most, hogy felvezetted nagyon udvarjasan az illusztrációnak a kérdését, illetve a saját, nem tudom, képzőművészeti tevékenységedet, most én ezt gondosan lecsapom, és rákérdezek, hogy ugye saját magad illusztráltad a szóban forgó kötetet. Szóval hogy látod, hogy, hogy szervezted, milyennek akartad a kép és a szöveg viszonyát ebben a... Ebben a regényben és neked milyen a személyes viszonyod, akár a könyvtől függetlenül a kétféle tevékenységhez, hogy inkább szép író vagy, magad szerint inkább képzőművész, vagy nem tudom, inkább Wagneri összművész vagy <gül> egyszerre. Nekem, nekem szimpatikus ez a polihisztorság, ez a Wagneri összművész, de ö, szerintem ahhoz... ahhoz ö, még nem csinálom olyan jól egyiket sem, hogy ezt el tudjam mondani magamról, viszont nagyon sok minden érdekel, és nagyon sok terület érdekel, és, és tényleg az van, hogy ö, ö, sokszor ugyanaz a dolog több ö, csatornán jön ki belőlem, és... Ö, hogyha egy valami foglalkoztat, például a könyvemmel is az volt az érdekes, hogy, hogy végül is a saját szövegemet illusztráltam. Először megírtam, és akkor úgy éreztem, hogy, hogy itt még van valami, vagy itt még valamit meg lehet kaparászni. Tendő van. És akkor mert ez, hát ugye, hogy mondjam, a könyved ihlette a saját illusztrációid, ha tetszik benned. Igen, így is mondhatjuk. Hát önmagadat Csak... letted meg. <gül> Jó. Um, oké, innen folytatjuk az önihlető íróval, költővel és képzőművészen grafikussal folytatott beszélgetést. Előbb azonban meghallgatjuk lángos, egyik felolvasását, sajnos a képeket nem tudjuk hozzá megmutatni, de érdemes megvenni és megnézni. A strand átforrósodott mólóján fekszem. A szárkás szürke deszkán sófoltok ütköznek ki, miután a rácsepeget víz elpárolog. Figurák rajzolódnak újaim résein átlátlak, ott lebegsz a víztükört lemeze és az ég lemeze között. Vonattal érkeztünk a falu megálló helyére, aztán gyalogolnunk kellett. A száraz füvek alig látható karcolásait csípte lábszárunkon a víz súlya. Te elemetben érezted magad az árnyék nélküli réten is. Az volt az érzésem, hogy szándékosan teszel fölösleges mozdulatokat, hogy egészen kimelegedj és még jobban essen a hideg víz. Fekszem felhorzsolódva az emlékezést jelentő deszkákon. A nap felé fordulok, hogy képeket hívjon elő belőlem, de túlkapásba esem, mert nem látom őket elég élesen, így kifehérednek és kiégnek. Pernyés szélű maradnak a helyükön. Körül tapogatom őket, beléjük nyúlok. Mélyek, forróak. Kifekszel mellém, lélegzeted frissen ropog. Kinyújtózol, és rájtett kezed az arcomra. Megnyitom alattuk ajkaim, az újak hegye hűvös. Árnyékot tartasz, borogatást a fényre. A vízben megkérsz, hogy legyek vízi hulla. Mély lélegzetet veszek, és fejemet belelógatva felhasalok a vízre. Ne így, fogod meg a vállam, feküdj hanyat, ki akarlak menteni. Óvatosan átkarolod a nyakam, és lassan kifelé úszol velem. A sós vízben papír könnyű a test, nem kell tartani, csak terelni. A mólóhoz érve cserélünk, én feltámadok, te pedig elernyetsz a karomban. Hazafelé kikönyöklünk a vonatablakon, hajunkat megszárítja a szél. A töltéstövében megvillan egy fél kutyatetem, nem szólok róla. Este égő bőrömre joghurtos pakolást javasolsz. Bizsergetően hűt, ahogy óvatosan bekensz vele. A saját arcod is bemeszeled. Mozdulatlanul várom, hogy rám száradjon, anélkül, hogy megrepedezne. Úgy festünk, mint két szobor. Eszedbe jut, hogy mivel, Eszedbe jut, hogy mivel fűszerezhetjük a mozdulatlanságot. Előhozod a néi álmot. A feladat, hogy rezzenéselen arccal olvassuk fel a mesteremberek színjátékát. Rést formálsz az ujjaid között, azon átbeszélgetünk. A fal savanyú, résében édes nyálak keverednek. Első közés mai adásában láng folytatjuk a beszélgetést, miután meghallgattuk Nina Simon Elittle Blue című számát. És beszéljünk egy kicsit a gyökerekről, ennek nem fogsz talán örülni ennek a kérdésnek, de bizonyára megszoktad már, úgyhogy bele fogsz pihenni. Édesapád Lánk is e, író, méghozzá az egyik legkiemelkedőbb kortárs erdélyi alkotó. Ez inspiráció volt számodra teher, vagy egyáltalán nem befolyásolja azt, amit csinálsz, illetve hát azt, hogy mit csinálsz, mivel foglalkozol a döntésedet, hogy, e, hogy író leszel, megköltő, ha ez döntés. Hát egyrészt ez nem döntés, hanem úgy alakul. Uh, másrészt meg annyiban biztos befolyásol, hogy, hogy a hajlamot hozom, de azt úgy, úgy látom, vagy azt, azt látom rajta is, hogy ő nagyon törekedett arra, hogy ne befolyásoljon semmiben, tehát hogy még sokszor uh, inkább abban, abban, vagy arra billent tehát, hogy, hogy akadályoz, min mint hogy nyomat. Bölcsember. E, világos, de hogy azt én értem, hogy nem arról volt szó, hogy rád de hogy ez mégiscsak az úgy alakult, azért nagy mértékben benne lehet, nem? De nem fognak ezzel tovább száklálni, hogy hát, hogy Valószínű úgy alakult, ide. hogy édesapád író. Igen, mm -hmm. hát valószínű, hogy, hogy ez hogy könyvek között nőttünk fel, vagy az Iliászt olvasta fel esténként estimes egy az így meghatározták. éves korotában, vagy mikor <gül> hát, kezdtétek el a trójai háború történetét tanulmányozni. Nem, én már nagy én már iskolás voltam, az öcsém volt öt éves körülbelül. Mm. <gül> És ő dobos lett. <gül> A, te olvasod nyilván, hogy olvasod édesapádat, érdekel vonz, inspirál, mint olvasót. Nehezen olvasom, uh -huh. az, az igazság, hogy nagyon uh, szubjektíven olvasom, és emiatt sokszor ne nehéz. Szoktatok és... műhely problémákat megbeszélni egymással? Nem, nem. Uh -huh. Azt hiszem, hogy ez is az ő törekvése volt, hogy, hogy ne, ne szóljunk bele egymás dolgába. Ő, ő most örül szerintem ennek a a könyvemnek, aminek én szintén örülök, hogy ő örül, de hogy ezen túlmenően... <gül> Világos, de nincs is mit beszélni. Nem boncolgatjuk ebbe. a témát. Teljes a harmónia. Az is hozzátartozik a úgynevezett, ha már így neveztük, nevezzük így gyökereidhez, hogy te erdélyi vagy, ahogy ugye ez már kiderületett azok számára, akik ismerik Láng Zsoltot, hiszel az önálló erdélyi irodalomnak a régi elgondolásában, vagy szerinted nincs ilyen, hogy Rdi irodalom külön, és ha mégis van, akkor szerinted te odatartozol, vagy nem? Hát az az érdekes, hogy pont most volt egy ilyen körtkérdés a Transindexen, és én, én oda vágtam foghegyről a választ, hogy, hogy nem hiszek, mert hogy a magyar irodalom amúgy is elég kicsi, és annak ellenére nagyon nagy. Hogy, hogy kicsiként tud nagyon nagy lenni, és akkor miért bizonygatnánk, hogy, hogy lássuk ebből, tudunk-e még kisebbet csinálni. Uh -huh. De hogy az én válaszom De jó, de ha belsőleg tagolt, az még gazdagítja is, nem? Tehát ez nem leválaszt. Egyébként hanem igen. Uh -huh. És pont, pont arra gondoltam, hogy, hogy igen is van olyan, hogy erdélyi irodalom uh, sokkal másabb, például a, a költészeti irány, ami, ami most Erdélyben. Uh, Inkább hagyományosabb, itt pedig inkább ilyen. Azt hiszem, hogy, hogy a, a divatok az, azok sokkal uh, hamarabb uh, meggyökereznek a magyarországi irodalomban. Ez jó vagy rossz? Vagy egyik a, se. Az erdélynek, vagy a magyarországi Igen, mondjuk Magyarországon, <gül> mint mondott, hogy a divatok jobban meggyökereznek? Hát azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt megtehetik. Erdély, Erdélyben, Öm, mint hogyha, ha lenne egy ilyen öm, tehát az erdélyiek azt is mondják, hogy nyitottabbak mert hogy, a, hogy vagy pontosabban öntörvényűbbek mert hogy nem mennek a divatok után ugyanakkor meg van bennük egy ilyen klasszikus vonal, ami a hagyományokhoz vezethető vissza és egyik se jó vagy rossz szerintem csak egyszerűen ez adja a különbséget és akkor megérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor megkérnek, hogy az utolsó részletet is olvast fel a, a szövegeidből, az utolsót, amelyet a mai adásban hallunk tőled. Lereszkedem az utcán, bejövök a városba. Rég nem jártam erre, most csend van, napsütés. Nyugalom és üresség. A házad elé érve körülnézek, Előveszem a zsebemből a kulcsot, és gyakorlottan illesztem az zárba, amit befelé kell nyitni. Ki tudja, meddig maradhat még nálam, meddig akarom még magamnál tartani. Régóta nem szúrok faágat az ágyásba, a meglévők is düledeznek, meggyérültek, kitaposták őket a kutyák, kimosta őket az eső. Előfordulásaim olyan állandó jelenlétté mosódtak össze, amit nem lehet mértéke szabdalni, mérni. Az udvaron nem ugat meg a kutya, felemeli a fejét, aztán visszafekszik. A kutyaház előtti kavicsos utat a díszfák apró szírmai borítják. Husvét vasárnapja van. Tolvaj módjára törökbe hozzád, kivárva a pillanatot, amikor úrvacsorát veszel. Nem tudom, mihez kezdhetnék a lakásodban. Üzenetet szeretnék hagyni, jelet, amely elterelni a figyelmet az alattomos behatolásról, de fenyegető következetességével jobb belátásra térít a konyhában csepegő víz. Megszorítom a csapot. Különben is csak a kabátomért jöttem, amely ott lóg a fogason, mintha a tulajdonosa otthon lenne. Elfeledkeztem róla, hirtelen melegedett ki az idő. Aztán egy nap eszembe jutott, hogy a téli holmik elpakolása közben kényelmetlen helyzetbe hozhat, amikor a sajátjaiddal együtt felnyalábolva végül nem tudnád hova tenni. Esetleg ezt már korábban felismerve le sem akasztanád a fogasról, hanem telefonálnál, hogy menjek utána. És ennek akartam elébe menni. Góssal az utolsó beszélgető blogba vágunk bele itt a belső közlésben. John Lennon, Beautiful boy című számát hallották, amelyet Joko énekelt. Egy kicsit majd beszélünk is a zenéről, illetve a zenei vonzalmaidról. Előtte azonban, ha gondolod, akkor még számolj be arról, mert talán egy emlékező típusú regénynél különösen indokolt a kérdés, hogy kiket tekintes saját elődeidnek, saját hagyományodnak, úgy értem, ezúttal természetesen nem a családod vonatkozásában, hanem mind, mind szépíró. Hogyan látod a saját hagyományodat, amelyet örökölsz vagy formálsz egyúttal? Hmm, ezen még sosem gondolkoztam. Van nagy, ked... nagy kedvenceim vannak, de ugyanez érvényes a zenére és meg a, a képzőművészetre, és hogy ilyen veszőparipáim vannak, akik Tulajdonképpen gyerekkorom óta nagyon keveset változott az ízlésem, szerintem ezt elmondhatom, hogy ez, ez nagyon furcsa dolog, mert hogy embereknek szoktak korszakaik lenni, hogy, hogy el, eljutnak valamilyen szintre, valamilyen szintről, de hogy például ebben a blogban is, vagyis ebben a, a műsorban, amilyen számokat elküldtem, nagyon sok olyan szerepel, amiket gyerekkorom óta szeretek, és meghatározó élmények voltak számomra akkor is, amikor hasonfekve hallgattam őket a lemezjátszón a nagyszobában. Lemezjátszón? Igen. <gül> <gül> és Vagy, egy, vagy ilyen fe, fel, rádióból felvett kazetták hmm. voltak, vagy másolt kazetták. Szóval ilyen végül is uh, ezek uh, édesanyámnak a zenei ízlését tükrözik. Azt hiszem, ezek a John Lennon számok, meg a Jézus Krisztus szupersztár volt, ilyen másolt kazetta, emlékszem, hogy az is ilyen megdöbbentő élmény volt, és hogy azóta is ezeket így nagyon szívesen hallgatom vissza. És azt hiszem, hogy, a, hogy az irodalomban is így vagyok. Ott, ott többet, többet változott az ízlésem, de hogy, hogy, hogy vannak olyan szerzők, akiket nagyon szívesen olvasok újra, és azok újra és újra feltöltenek. Például ilyen kafka Akit, aki feltölt. Aki, aki igen, úgy tud feltölteni, hogy a föld döngöl, vagy József Attila is úgy tud feltölteni, hogy a föld döngöl, de és, és felkavar, és megvált, és tehát mindenem végigmegyek, mint egy ilyen, nem, nem is tudom, hogy mondjam, barlangon, cseppkőbarlangon, ahol az ember tele lesz sárral és karcolásokkal. És, és hogy ez a jó nekem. Vagy Ágóta Kristóf, ott is érdekes, az ilyen szerzők töltenek fel. <hül> Ö, és hogy, hogy azt hiszem, hogy ők őket tartom így a mestereimnek. Most, mielőtt elbúcsúzunk, Bar Francia, Sweet Langwood fog játszani, szintén te választottan a műsorban. első közlés mai adásának ezzel a végéhez értünk vendégünknek, Lángos, hogy írónak is költőnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és elhozta magával a szövegeit és a zenéket is. Én Nagyon. is köszönöm, hogy itt lehettem. Nagyon örültem. Köszönjük. Mielőtt jönnek a hírek, még egy számot fogunk hallani, amelyet vendégünk választott. A Let X Equal X-től a Big Science címűt. A jövő héten Martonéva Éva várja önöket az idei Petri Díja szerzővel és Radnóti Sándorral, a Díj egyik kurátorával. Tehát meglepetés lesz, és én most a szerkesztőpályi Márki és a technikus Burger Lajos nevében is búcsúzom. Megköszönöm a figyelmüket, és további szép estét kívánok a műsorvezetőt, Vári Gyergyet hallották. I met Sky and he looked like he might have been a hat check clerk